Відхопив рукою дівчину за стан і поцілував їй в щоку. Устами дитини лаголе правда, сказав Аталик, не гайся, ісламе, вдержати ворожбу платою, бо сказано до котла розуму потрібен ще й черпак щастя. О, плата буде тобі, дівчина велика, якщо ти захочеш її колись узяти. Іслам підвів обидві руки до неба. Свідком Аллах, якщо я стану ханом, то ти будеш третьою, але першою дружиною іслам-гіреєм. Я знайду тебе в Мангуші. Селіме, відвези її до самого села. В цю мить почувся густий стукіт копит в ущелині. З Бахчисара я мчали чотири вершники, і серед них... Упізнав іслам Нуреддина Крим-Гірея. Йоний ханич зупинив коня, крикнув. Мухаммед ще вчора відправив послання в Стамбул. Прокляття! Заскриготіли водила по кінських зубах. Здибився рисак на задні ноги, закричав іслам. Вашла масарай і перший рвонув галопом по вузькій стесі. Ущелини. В Золотому Розі щодня розвантажувались галери. З Європи й Африки привозили дівчат-полонянок для розпусного султана. Купці з різних країн постачали гарем парчею, шовками, кесею, набивали золотом табівки і верталися додому, задоволені щедрістю падишаха. Примітка. Кисея – тонкий, прозорий крам. Ібрагім сьомий день пиячив на радощах. Черкеска Тургана народила йому сина Магомета. Спід Азова поверталися розбиті полки. Великий візир Азем Паша чекав султанського гніву. Азов вистояв. Він сам не міг збагнути як могла втриматися невелика фортеця перед такою незліченною турецько-татарською силою? Донецькі козахи під командою отамана Наума Васильєва поклали під Азовом майже 70 тисяч турків і татар. Захмелений султан не викликав візира. Він почувався в безпеці. Утроїв охорону палацу, тисячі найманих шпигунів розіслав по столиці. Азов же десь надто далеко. Аземпаша сам попросився до султана на прийом, адже війну програно. Треба вирішити, що діяти далі, воювати чи миритися. Ібрагім блаженно посміхався. Він поманив до себе пальцем візира, і показав йому списаний якимись чудернацькими кривими лініями пергамент. Дивися сюди, без голови візирю, тицяв султан пальцем на малюнок. Яке це щастя, що великий Аллах послав нам мудрого падишаха. Ви рік стояли під Азовом, і ні одна бараняча голова не могла додуматися, з якого боку його брати. Дивись добре, це карта при Каспію і при Азов'ї. Бачиш Каспійське море? Сюди увійде наш флот і піде волгою вгору аж до того місця, де Дон впирається у Волгу, наче ти ось ліктем опоруче крісла. Там перекопаємо широкий рів. Через той рів флот вийде на Дон і попливе вниз з тилу. Несподівано вдаримо на Азов, і з нього залишиться купа попелу, а тебе призначу адміралом. Та це ще половина діла. Велику битву розпочнемо тут, у Туреччині. Я виріжу, Ібрагім оскалив зуби, виріжу, виріжу всіх християн. Султан п'яно зареготав і хльоснув, пергаментом по лиці великого візеру. О, Аллах! – шепотів сам до себе Азем Паша і виривав жмутами волосся з бороди, повертаючись із султанського прийому. Я не хочу, я не можу більше жити, проходячи кімнату котів. Він шукав очима капеджіїв, і якби вони були, просив би, щоб йому відтяли голову. «Я не хочу жити, божевільний султан, божевільний уряд, і я, розумний блазень, виконую волю безумних злочинців». Зігнути, пониклий, заходив великий візир у двері паша Капеси. Примітка. Паша Капеси – канцелярія великого вождя. Біля входу його чекали зігнуті в пояс татарські посли. Вони просили благословити іслам Герея на Кримський престол. Візер довго придивлявся до облич посланців і сказав їм таке, що вони знизали плечима, не знаючи, чи при своєму розумі султанський достойник. До кезляраги Замбула йдіть. Так, так, він віддає справами Криму. «А я ж Азовом!» І пішов, дивно посміхаючись. Замбул насправді вже встиг прийняти послів від Мухамед Гірея. Скарбниця кезляраги поповнилася ще одним мішком золота, і тепер він чекав лише, коли прокинеться п'яний султан. Вранці Ібрагім довго не міг втропати, чого хоче від нього Замбул. Стоїть на колінах і клянчить про якийсь Крим. Крим? Ну то що? Помер хан. Помер один, другого призначимо. Ібрагімові хотілося пити. Це ж так добре. Випити і знову впасти в рожевий хаос марень. А потім до самого ранку блукати по кімнатах гарему і насичувати насичуватись, впоювати спраглу плоть любов'ю, не силіти від неї і знову пити. Чого він так колись боявся, що не зможе керувати державою? Ось уже третій рік вона існує при ньому, як існувала, і він тримає її в руках, плесне в долоні, і є золото. І є одаліски, і потройна охорона палацу, і ціла армія шпигунів, які за добру плату доносять, хто бунтує проти султана. А тоді тільки голови чах-чах-чах. «Чого ти хочеш, Замбуле?» – спитав роздратовано. «Султане, до твої високості прибув із Криму Ницираб Нуреддин Кримгірей». Він хоче просити в тебе, володаря слави і величності, щоб